Rétakör, disputa a cselekvés művészetéről. A műsor alatt véleményükkel hívanak bennünket a d 0999 es számom. kívánok a kedves rádióhallgatóknak, lakatos Gyula vagyok. Mai krétakör adásának témája a lelki élet fontossága, lelki utak keresése, illetve egy kedves vendégünkkel kapcsolatban egy nagyon különleges lelki közösség, lelki helynek a bemutatása kerül sorra és kérjük Önöket, hogy amennyiben észrevételék kérdéseik vannak, úgy ezt nyugodtan tegyék meg a 489 0999 es telefonszámon, illetve SMS-ben is kérdezhetnek, írhatnak a 0632 28 98 telefonszámom. Uh, beszélgető társam állandóan, mint most is, Bányai Géza, és itt van kedves vendégünk, amit már előbb említettem, <coughs> Csépke Imre, akinek van egy másik nagyon különleges neve is, ugyanis ő hindú szerzetes, és az a közösség is ahonnan jött, Nandafalva Szeged melletti tanyavilágban található lelki közösség, és az ő lelki neve, Bakti apaja, gyanárdom Maharaj, és ő az alapítója, ő volt az egyik alapítója 1979-ben ennek a lelki közösségnek lelki farmnak, biofarmnak tulajdonképpen, mert hát itten teljesen természetes gazdálkodás és életmód is folytatódik, a lelki kultúra ápolása és a mindennapi megélés között, és hát vele fogunk Közösen beszélgetni erről a témáról. Hát először is én már említettem, hogy 1979-ben, ha jól emlékszem, akkor alakult ez a Nandafalva <gül> kis közösség. Ez azért érdekes lehet, mert akik úgy ismeretekkel rendelkeznek a magyarországi Krsna Tudat kezdeti időjéről, Vaisnava dolgairól, azok tudhatják, hogy ez egy nagyon régi dolog. Ú, tulajdonképpen miért mentetek ti oda le? <gül> <gül> hát. <gül> Szeretettel köszöntök én is mindenkit, ha lehet ilyesmit. Ö, hát elsősorban a, azért is mentünk, hogy egy megfelelő térfelünk legyen, ahol nem okozunk zavart első ö, sorban így az emberek, az emberek számára. Bár nem volt olyan túlzott ö, olyan külsődleges dolog az életünknek, ami ezt ö, tehát Indokoltá tette volna, de hát az akkori társadalmi rend inkább, ami miatt tehát így döntöttünk, és hát gyakorlatilag a tanyavilág szabadsága, nagy udvar, távolabbi szomszédok, bizonyos fajtak is, szokásaink, ilyen, ilyen rituáliink vannak, ami esetleg... A szokások ezek a lelki életre, a lelki tehát együtt... a lelki folyamatra vonatkoznak. Amit... Igen, igen, tehát a lelki élettel együtt járó, tehát ilyen, mondhatnánk, ilyen Hagyományos szóval ilyen liturgiák, éneklések, azt, ö, különféle ünnepi rendezvények, amik egy picit hangzatosabbak, esetleg hangosabbak, <kül> és hát ebben <ezzel> nem akartunk <kül> gyakorlatilag az embertársainknak olyan fajta zavart okozni, ami, ami mondjuk az ő meggyőződésükkel vagy a érdeklődési körükkel ellentétes volna, és akkor erre egy tökéletes helyet találtunk. Balástya mellett. Ez az előbb említett hangzás, ez ugye a mantra jogára, tehát a zenei jogára vonatkozik, amit itt csináltak. Igen, igen, hát ez ugye egy sarkallatos pontja ennek az egész gondolatkörnek, ennek a hindu hinduizmus, vajsnavizmus gondolatának. Tehát ugyan, ugye a hang, hang az a leglényegesebb dolog itt a, ebben a világban, vagy ebben az anyagi világban és e, tehát a, ugye még a kereszténységnél is úgy hangzik, hogy először van az ige, tehát e, a hangból, a hangvibrációkból képződnek le a dolgok. Tehát így halljuk egymást a beszéd által a kellemes dolgokat, és hát a kellemetlen dolgok is hangformájába jönnek, ak ak ak ak akár egy ilyen légkalapács beüzemelése, ugye az, az már van fogalmunk, hogy milyen a kellemetlen oldal. És hát így hozzá társul pozitív értelemben ez a mantra meditáció, ami abban segít, hogy az embernek a, a szelleme, a, a pszichéje, és hát persze egyre mélyebbre hatolva, nem csak a psziché, pszichéje, hanem maga a, a lélekhez is eljutva egyfajta, szabadság felé vezető út, gyakorlatilag. Mi viszont jelenik erre, ha mondhatjuk erre, én arra kíváncsi, tudom, hogy Géza az nagy tudású, hogy, hogy más vallásokban, vagy más ilyen lelki irányzatokban ez a hang, ez hogy jelenik? Meg ugye én említette, hogy kereszténységben is, ugye, hogy kezdetben a hang milyen fontos. Ez más vallásokban is ez, jelen ez van? Ez, ez egy nagyon régi... Tehát maga a fölfogás, igen, ez, ez minden kultúrában jelen van. Mondjuk lehet talán azért is, mert a vénikus kultúrában a kultúrák többsége ágazott el, tehát az alapgondolat így szétterjedt mindenfelé, de ez jelen van a kereszténységben, a buddhizmusban természetesen, és más vallásokban is, hogy a hang... A mantrák, transzentális hangok, azok különleges erőt hordoznak. Egyébként nagyon érdekes, mert pont ma a szor akkor volt a napkeret rejtett kincses ami a nevekről szólt, és ezekről a mantrákról is, a mantrák, azok nevek e, Istennek a nevei alapvetően, és ezek a nevek különleges erőt hordoznak, hogyha megfelelően ejti ki őket az ember, akkor ez a meditációnak a tökéletes tárgyává válhat. Hisz azt is lehet mondani, hogy Istent látni, azt nagyon nehéz, és nagyon, hogy mondjam csak, tehát az ábrázolás az mindig hordoz valamilyen különleges stílust, vagy, vagy, vagy valahogy elképzeljük, hogy hogy néz ki valaki. De tulajdonképpen meghallani, hogy a nevét hallani, és ezen keresztül a személyisége, vagy a szemével kapcsolatba kerülni, ez egy egészen más természetű dolog. Nem kell elképzelni semmit hozzá, hanem egész egyszerűen a neve, nevében hordozott ö, hatalmas ö, ö, energiá keresztül ö, kapcsolatba tudsz kerülni azzal, aki. Ami Isten esetében nagyon jól működik, mert, mert Isten nem különbözik a nevétől, mint abszolút lény. Nincs nála olyan fajta különbség, mint amire Ugye mi gondoltunk, hogy mondjuk azért én nem vagyok azonos a nevemmel, mert nem a test az énem, tehát a testek egy megjelölése, én valami más vagyok, feltétlenül nem az, mint a nevem. Istennél nincsen ilyen test-lélek különbség, és ezért az ő nevei hordozzák a teljes transzcentális erejét, energiáját. Ez egy, ez egy nagyon különleges dolog, és az egész tulajdonképpen minden vallás alapvetően erre épül, hogy kapcsolatba kerülj a hangok által Istennel. Meg tud szólítani. Ezt Tehát kérdezik. akkor ez nem idegen többi vallásban nem. sem tulajdonképpen. Nem. Ami Érdekesség, ugye a műsorainkban megszokhatták ezeket és hallgatók sokat hivatkozunk a gitára, Ott is Arjuna, az egyik résztvevő, akinek is ne elmondja ezeket a szép tanításokat, egyszerűen panasz hagyja el a száját, hogy hát oly sokféle erőt, kötelesség, meg irányzat, meg egyebek vannak, hogy meg követelmény, hogy ez számára nagyon nehéz, szinte lehetetlen követni. És hogy azt nézzük, hogy a vallások itt különféle lelki tisztító folyamatok, meg egyevek között, a, úgymond a piaci kínálat elég zsúfolt, elég sok van, hogy az ember számára, ugye ez a mantra jog, a mantra meditáció, amit említettetek, ez, ez nagyon egyszerűen könnyének tűnhet is, és valójában van-e ajánlott út, ajánlott módszer, az emberek számára, a, ami mindenki számára egyformán megfelelő és eredményes. Tehát létezik-e az a dolog, hogy minden út Rómába vezet, vagy valójában csak egy út vezet Istenhez? Tehát elmondhatjuk-e azt, hogy mint tudom, egy keresztény vagy más a lelki meditációja, akár még a hangon alapsz, alapuló folyamat is, hogy ugyanazt az eredményt hozza? Hát én ö, úgy értelmezem, hogy ugye a vallásoknak alapvetően az emberi társadalomban az emberi nívó emberi tételére szolgál, tehát az embereknek a szintjét, az emberi szintet fölemelni, közelíteni Istenhez. És hát én úgy gondolom, hogy itt talán nem a felekezeteknek a megjelölése, hogy most valaki hindu, keresztény vagy buddhista, tehát nem ez az alapállás, hogy tehát egy ilyen fajta külsőleges megjelölés, hanem a belső hozzáállás, közelítés annak az adott vallásnak a, az eszményeihez. Tehát még csak amit természetesen mindig írott formában léteznek, és hát itt a hinduizmusban pedig tanítómestereken keresztül száll a, úgymond alá töreklenül ö, ferdítések nélkül <kül> tehát ez a, mondjuk a hinduiz, hinduizmusnál ami nagyon csodálatos és ö, gyakorlatilag itt a belső ö, eltökéltség hozzáállás amit az előbb is már említettem ö, ami gyakorlatilag döntő ebben a kérdésben és tehát erre tesznek is különféle tudományos ilyen tételek, versek, információk vannak ezzel kapcsolatban, hogy mi is ez a mentalitás. És hát ugye az egyik az, hogy az Istenhez vezető úton az a, az a fajta fejlődési folyamat kezd már nagyon jó képet mutatni az adott közelítőről, aki, aki érdek nélkül önzéstől mentesen <kül> végzi ezt a fajta közelítő folyamatot Istenhez, és ezt oly módon, hogy ehhez van egy tükör, egy tökéletes tükör, ami ezt állandóan jelzi az ő <kül> haladásának a jó irányultságát, ez pedig a, ugye a mester, a tökéletesedett mester, aki szintén <kül> minden <ödé> önérdektől mentesen <kül> tehát mindenféle fizetség nélkül segíti önzetlenül a úgynevezett tanítványt, és hát mindig alkalmas időben, alkalmas minőadban megvan a, az ő zsenélítása, készsége ahhoz, hogy, hogy úgy terelgesse olyan e, szituációkba a tanítványát, ahol ezt a fajta megértést a, az önzetlen, érdek nélküli, tiszta önátadást próbálja megvalósítani. Én örülök ezt, tett, többször kiemelt ezt az önzetlen érdek nélküli, megfizetés nélküli. Mert ugye sokszor hallhatunk, ugye most itt a mantra jogára beszélünk, hogy sokszor vannak olyan Indiából jött tanítóknak nevezett emberek, akik pénzért különféle mantrákat adnak az embereknek, ami által megvilágosodáshoz, meg egyebekhez jutnak. Na most Valójában ezek a mantrák, ezek a szent nevek, ahogy Gézle is említette, ezek, hát én sem nagyon hiszem, hogy pénz lesz, vagy bármiféle anyagi javakhoz köthetők lennének, tehát nem hiszem, hogy ez megvásárolható, egy megvilágosodás feltétlenül, hogy az egész mantra-joga folyamata nem is erről szól tulajdonképpen. Igen, itt nem lehet semmit megvásárolni. Sőt, nem is lehet... Uh... Igazából nem is lehet semmiféle kényszerrel vagy, vagy félelemkeltéssel sem rávenni embereket, hogy mondjuk megtérjenek ebbe, a, ebbe az útra. Mert ez nem egy vallás abban a felfogásban, ahogy mi a vallással általában gondolkodunk, hogy van egy, egy rendszer, aminek ha ha követed, vagy főleg vallod, megvallod, hit, hitelveit magáénak teszed, akkor ahhoz a csoporthoz tartozónak fognak tekinteni. Nagyon érdekes hogy a nyugati világban mi egyfajta vallás gyakorlatról beszélünk, ahol gyakoroljuk a vallást, olyan értelemben, hogy vannak előírások, szokások, amiknek eleget teszünk, és ha ezt látják mások, vagy mi gyakoroljuk, akkor abban a tudatban vagyunk, hogy, hogy eleget tettünk Isten parancsainak úgymond, mert eljártunk a templomba, ezt csináltuk azt. Csináltuk. Ezek fontos dolgok, tehát nem azért mondom, hogy, hogy, hogy le szeretném őket becsülni, de a, a védai felfogás az más. A szent guruk tanítók azok odadó szolgálatról beszélnek, Isten odadó szolgálatáról, és ez nem más, mint, mint a legfelsőbbel való kapcsolatnak a nagyon személyes természetük kialakítása, valamit szeretettel megpróbálni átadni Istennek, és ez legyen akár csak egy, egy, egy virág, amit felajánl az ember, de itt nem egy ritusnak az elvégzése, hanem egy szeretetteljes közeledés az, ami a lényeg. És ez tulajdonképpen bármelyik vallás keretei között is működik. Tehát itt nem a vallásos keretek azok ö, a meghatározóak, hanem ez a fajta mentalitás. És ez az Isten szerető szolgálat, ez nem, nem világi hatalomért van, tehát nem anyagi, anyagi ö, eredményért, hanem azért, hogy Isten személyesen és őszintén meg tudjuk ismerni. Itt már sokat beszéltünk a mantrákról, a jogáról, de lehet, hogy kedves hallgatók közül még nem mindenki van tisztában, de tulajdonképpen mit jelent az, hogy mantra, és mi ez a mantrajóga, hogy ezt röviden összefoglalnátok? Mi a mantra, és mi a mantrajóga lényege, folyamata? Hát a mantra az egy, egy felülről jövő szak szóval kifejezve, tehát egy isteni az Isten világából kiáradó szó kombináció, ami gyakorlatilag isteni neveknek a különféle formája. Egy imának is nevezhetjük, mondhatjuk. Tehát egy olyan ima, ahol mondjuk a, a jelölt tanuló azért uh, fohászkodik a legfelsőbb uh, intelligenciához, vagy Istenhez, hogy ő is bebocsájtatást nyerjen ebben a, ebbe a világba. És hát uh, egy picit kitérőt tennék itt a mantrákkal kapcsolatban, hogy a <coughs> védáknak a tudományos uh, oldalát tekintve a tudományos Megvilágításában ezek a hangvibrációk, hogyha ilyen felülről pozitívak, akkor, akkor fizikai értelemben is nagyon komoly hatást gyakorolnak a, a, az anyagra, tehát ugye mi egy anyagi testben helyes, helyezkedünk el de hasonlóképpen a negatív ö, hangvibrációk is, tehát mondjuk a rendszeres ö, hazudozás, most egy nagyon durva példákat hozok fel, nagyon negatív ö, ö, hangvibrációk negatívul elítélően beszélni ö, emberekről akár nyilvánosan, <kül> Világ szerint ez olyan, olyan anyagi, átstruktúálódást fog előidézni, hogy például ragályos betegségeknek az elindítója. Tehát nem is tudja, ember akár igen, a igen. A ennyire. igen. Igen, és nagyon érdekes, mert japán kutatók kísérleteztek szekevel a hang dolgokkal, és ilyen fagyás előtti állapotban vizsgálták a vizet és a, mikor nagyon-nagyon negatív hangvibrációval sugározták, illetve kezelték a vizet, akkor egészen más kristály szerkezetben álltak össze, és vagytak meg. Tehát hasonlóképpen a, <coughs> tehát ezek a lelki mantrák, ezek a transzentális nem anyagi világból származó mantrák, ezek visszafele is igazak, tehát abszolút pozitív irányban kezdik el megváltoztatni a, az embernek a, a létét. Tehát ha hiszük, ha nem. Te, tehát hatással van. Még annyit a mantrahoz el kéne mondani, hogy ez egy szanszkrit szó, és két szóból tevődik össze, a manasz és a trajati szavakból. A manasz az az elmére elmét jelenti tulajdonképpen. A trájétemek azt hisz, hogy felszabadít. Tehát a mantra az egy olyan hang, amely képes az ember elméjét felszabadítani, tehát képes az embernek a, a tudatát megnyitni egy transzendertális valóság felé. Ugye? A kötöttségből, az anyagi vágyak jellemezte kötöttségből egy felszabadult lelki állapotba juttatni az embert. Ezért tulajdonképpen arról van szó, hogy az elme, meg az érzékek, ami által információkat gyűjtünk, és raktározunk, és tájékozódunk a világban, az mondhatjuk egy klasszikus példával, hogy olyan, mint a tükör, vagy az ablak, hogy nagyon szennyezett. Mm. És ezért nem látunk tisztán, ezért nem tudunk helyesen tisztán cselekke. Ezt a is példaként hozzam. Még Pálapostól és a Bibliában. É. És tulajdonképpen akkor a mantra joga, meg az a mantrák, a lelki mantrák, ugye mint tudom én, hogy vannak. tulajdonképpen mindenki mantrázik, mert aki szív valakit, az is egy mantrázás, hogyha így hát veszünk. Azért Igen. nem, mert ha azt mondod, hogy felszabadító, akkor ez nem felszabadító. Akkor már a különbség. Tehát itt, itt az egy az egotív hang. Hát, nem tudom, hogy hogy mondják azt a, azokat a azokat a hangokat, amiket amik nem szabadítják nem fel az ember, mm. tudod, vagy igen amantrák, tehát ilyen Amantr ellenmantrák. van. Tehát tulajdonképpen, amik megkötik az elmét. A, amikor Kisne arról beszél a Bhagat gita hogy létezik egy másik világ, egy lelki természet, ami ez az anyagi világhoz képest örök és transcendentális, tehát az, és a léleknek, tehát a mi önvalónknak az eredeti otthon az a lelki világ, akkor az odavaló bebocsátáshoz annak a szintnek az eléréséhez segít ez a mantra, a mantra, a mantra joga azáltal, hogy megtisztítja az elmét, az érzékeket, hogy helyesen lássunk, tisztán lássunk a világba, és e, úgymond pozitív módon tudjunk cselekedni, hogy ne az anyagi szinten legyünk, hanem a lelki szinten. Tudanképpen akkor erről van szó. Hát, Arról van szó, hogy erről van szó, hogy te mondod, csak képzeljünk el a következőt, hogy az ember megpróbál helyesen cselekedni, és, a, és úgymond megtisztítja a, a tetteit. Tehát, tehát mondjuk megtanulom azt, hogy hogyan kell helyesen csinálnom a dolgokat. De ha hiányzik a kapocs a lelki szféra felé, ha nincs meg a személyes tapasztalat lelki, akkor tulajdonképpen egy erkölcsi szintet értem el, azáltal, hogy helyesen cselekszem, de nem értem el ezt a transzentális kapcsolatot. És a mantra az, ami lehetővé tesz számunkra, hogy be is tudjunk lépni abba a más közegben. közegbe, pontosan. Igen. Hallgató van a vonalma. Haló! Tessék, Halló. tessék! Szép jöntot! Jó jön kívánok, Párad Janikó vagyok, <coughs> hallgató a műsor, és um, szeretnék hozzászólni mit fogok mondani, amit még nem fogalmaztam meg, de mondhatom? Igen, igen. Persze. <gül> jó, hogyha jól értem, egy pár perc kimaradt nekem, de ha <gül> jól értettem, akkor így a, hang, hogy a hangokról beszélnek, vagy beszéltek. Én is figyelem egy jó ideje ezt a dolgot, hogy hogyan beszélünk, meg mit mondunk. Vagyis hát én arra szeretném átfordítani, hogy hogy a mindennapi életben, tehát, hogy mert ha jól értem, akkor ö, ti a meditációról beszéltek meg a mantrázásról és hogy van itt, van itt annak is ö, egy nagy szerepe, illetve szerintem annak van nagyon nagy szerepe, hogy a mindennapi életben hogyan beszélünk egymással, meg magunkkal. Lehet, hogy ez is elhangzott, csak mondom, hogy egy pár percet nem hallottam. Volt erről is szó, különben, kicsit. kicsit. Kicsiket. Mert mert én már így oda, hogy a, a gondolkozásban, hogy, hogy tényleg mi az, ami, ami a leginkább befolyásolja az életünket, vagy ami a, ami a leg, ami az igazából az alapja, vagy a kezdete a dolgoknak, és, és hát ugye beszédhez jutottam el valóban, a beszédhez és hát a beszédnek ugye nem csak a szavak, hanem a beszédnek a tehát a hang, a hangnak a miensége, és hát azt ezt akarom mondani, hogy... Ezt hogy példával mert, esetleg meg tudnál világítani, hogy mire gondol? Arra gondolok, hogyha, hogyha, hogyha, hogyha békés, nyugodt hangon uh, tudok beszélni, vagy beszélek valakivel, ugyanazt a tartalmat mondva el, amit mondjuk uh, akár idegesen, akkor, akkor az a békés hang az, az eljut a másik emberhez, és nem a víz szerkezetét jó irányba befolyásolja, vagy az ember szerkezetét, mert az ember is anyagból áll, és szóval az ember lelkét mondjuk úgy jó irányba befolyásolja, és nem széttöri, és nem rombolja, hanem, hanem megszólítja. Tehát valahogy, ezt úgy lehet mondani, ha az ember a szívéből tud beszélni, akkor persze a békés nem, azt nem úgy, hogy mondjuk valaki visszatartja a feszültséget, és akkor így visszanyomja magában, hanem tehát tényleg el tudjuk érni azt, hogy, hogy a mondani valónkat igen, nyugodt és békés hangon tudjuk közölni, akkor, akkor az hát azt hozza létre azt amiről, azt, amiről ti beszéltek, hogy a, a harmónia irányába és a, a jó irányába visz minket, és uh, igen. Hát pontosan, ez az egy lényeg ennek a hangvibrációnak, ugye mert az ember egy másik ember felé egyetlen szóval tulajdonképpen örök barátságot köthet, vagy egyetlen szóval örök harag is kialakulhat, hogyha nem jó. És ahogy most jöttünk mi például Szegedről föl, az Imrével ilyenekről is beszéltünk, hogy egy kedves ismerősünk egy elég nehéz természetű másik ember felé egy problémás dolgod a frappánsan, viccesen meg egyben módon képes volt kommunikálni vele és megértette. Ugyanakkor például én ebben a szituációban azzal a másik személlyel valahogy régebben nem találtam meg a fonalat és a nyersebben meg az én stílusomban. És hát nem egy harmonikus viszony alakult ki, tehát mennyire számít az, hogy még anyagi értelemben is, hogy, hogy az ember milyen a, úgymond hangvibrációt, milyen sz, mondatokat, szavakat mond mások felé. Igen, igen az egyik talán a, a, a nyugodtság, de a másik az valóban, amikor elkezdtek mondani, és erre gondoltam, hogy a, a könnyedség, meg a, a humor, hát sokat számít, és az én, az én életemben, meg az én ismeretségi körömben levő embereknek az életében én tapasztaltam hogy ezek a lelki hangvibrációk, amiről most itt a műsorban is beszélünk, hogy a lelki energiával terített hangvibrációk az ember számára mennyire megváltoztatják az életét, hogy ezt a pozitív megoldási készségét jobban tudja érvényesíteni. Tehát ilyen értelemben is, nem csak az, hogy lelki értelemben fejlődik az ember, hanem az anyagi szinten, az anyagi társulás más emberekkel való szinten, mennyivel pozitívan tudja le, jobban lereagálni az ember a nehézségek megoldását. Tehát ilyen a szempontból is, már csak azért is ajánlott az embereknek, az én véleményem szerint ezekkel a lelki tisztító folyamatokkal, ezzel a mantra jogával foglalkozni, mert magában az anyagi életben is sokkal jobban képes arra, hogy a problémáit megoldja. Úgyhogy a családban, a munkahelyen, vagy bárhol, közösségekben, ez manapság nagyon-nagyon fontos lenne. Mm. És például számomra, meg sok barátom számára ez a mantra joga, ez a lelki élet, ezt ez, ez, ez megadta. Mm -hmm. Most azt a teszem, hogy van egy, van egy gyakorlati... Uh, módszer, és ez, ez akik beszédet tanulnak, meg éneklést, meg nem tudom, hol jelentkezik még ez, hogy, hogy, hogy lehet beszélni. Tehát, hogy van ennek egy, egy gyakorlati módszer, és hogy nem tudom, hogy hívják, hogy, hogy torokból beszélni, vagy vagy így, vagy így, én nem trőlsz, szóval hogy én ezt tanultam szívből. már, de nem emlékszem, hogy hozzá. Hát szívből, pontosan szívből, így van, csak most valami olyan kísérzést akartam használni, ami mondjuk nem hangzik olyan elszálltnak, igen, hanem valami gyakorlatilag És igen, tehát ezt, ezt akár bárki is tudja magán megfigyelni, hogy, és amikor az ember veszekszik meg ki a akkor, akkor általában szöntről, igen, nem szívből beszél. Orból, vagy fejből, igen. igen és, Akkor tulajdonképpen ez az, amikor elméből beszél, de, de ez, ez az elm, ilyenkor az elm elragad minket. Igy nem van. Rapságába kerülünk, Igen. és nem felszabadít minket. Ez még egy pillanat, ezzel Igen. a beszéd a kapcsolatban, mm. nekem egy személyes tapasztalatom. Már nem él, egy nagyon híres indiai lelki tanítmódmester volt, és ő is ezt a mantra jogafolyamat, a zenei jogafolyamatát, tehát tanította, élte a mindennapjaiban és én hallottam énekelni, meg amikor ezeket a Szent Pantrákot mondja hát azt kell mondanom, nem egy pavarotti hangvibrációt hallgottam de mégis annyira, és itt a lényeg, amit a Géza is említett, ez a szívből jövő uh -huh. dolog, hogy ő annyira tisztán, a lelkilegtet a szív legmélyéről Uh, élt át ezt az egészet, hogy mégis olyan nagy hatása volt rám és meg más emberre is, uh -huh. hogy ez valami fantasztikus. Tehát tényleg hát itt, itt, itt, itt a lényeg az, tényleg, hogy, hogy szívből jövön és szívből csak úgy tud jönni igazából, hogy hatása is legyen, hogy ezt az ember a mindennapjában átéli, így él, tehát nem csak beszél, uh -huh. hanem úgy is él, tehát ez a klasszikus keleti vagy nyugati dolog, hogy nem bort hiszik és vizet prédikál, mm. hanem rendesen él. Igen. <kül> Én hiszek ebben, hogy ez a, a, az ilyen hang, a szívből jövő hang, az, az megtalálja az embereket. Van <kül> aki ezt úgy mondja, hogy megtendíti a másik szívének húrját, és akkor Igen. már nem is tud ellenállni, de még, még az jutott eszembe a hangerő. Azért ez is összefügg, hogy amikor igazából szívből beszél az ember, akkor olyan nagyon hangos nem is tud lenni viszont ha, ha neki el veszekedni, kiabálni, ha hát csak akkor... csak nem nagyon lelkes. Igen, hát jó. De mert van hát van, van ilyen tapasztalata. Vagy rossz a mikrofonja. De érten, érten, értjük, most. biztos mindenkinek minden van a tapasztalata. mint egy vadállat. Igen, hogy, hogy biztos mindenkinek van ilyen tapasztalata, hogy ha, ha, ha halka mond valamit, akkor, akkor mintha jobban meghallanák. Hmm. Emlékszem, egyszer ö, ö, ö, valamilyen... Ö, konfliktus után az akkori párommal itt megbeszéltük a dolgainkat és nagyon halkan suttogva, de úgy, hogy alig hallottuk egymást és olyan volt, hogy minden egyes hangnak olyan jelentősége volt és annyira tényleg úgy eljutott tehát azt éreztem, hogy, hogy minden egyes szó, minden egyes hang hogy a lelkemben, szívembe hatolt persze azok szép szavak is voltak vagy, vagy legalábbis így, szóval akkor mi megértettük egymást, mert ki megbeszéltünk valamit és, és csodálatos volt megtapasztalni azt, hogy soha beszéltünk és, és hát gyönyörűen megértettük egymást és uh, múltkor valamit a homeopátiáról gondolkoztam mert, uh, mert hogy ott ugye az van hogy, hogy nagyon-nagyon felhigyított nagyon pici részecskék hatnak mégis és gyógyítjanak is akár, és akkor ez a párhuzam jutott eszembe, hogy aha igen, mert amikor mi van nagyon-nagyon alkalommal beszéltünk mm, szép hasonlóan. akkor az is ugye itt mm. azt Köszönöm. Nagyon köszönöm. szépen köszönjük, hogy be Én is köszönöm, a Teszünk szemtászat. a kedves hallgatóknak folytatjuk a krétakör adását, a hanggal, a hangvibrációval, ezeknek anyagi-lelki értelemben vett hatásairól, a mindennapi életünkben való ö, megjelenéséről, fontosságáról, és erről veszik a továbbra, és megosztják véleményüket a 4 89 09 telefonszámon, vagy SMS-t is írhatnak a 06-30-228-98-00 telefonszámon. Előbb majd beszélgettünk arról, hogy milyen hatásai vannak úgymond anyagi szinten és az anyagi életben a lelki hangzásoknak, és hogy milyen fontos, hogy az emberek mindennapéban mi, mi, mit gondolnak, miket mondanak, ezt, és hogyan kommunikálnak másokkal. Szeretném, hogy ezt, egy kicsit, ezt a témát még boncolgatnánk, hogy tulajdonképpen, amikor azt látjuk, hogy egy ember dühös, haraggos, és nagyon negatív szavakat, mondatokat mond, érzéseket bocsát ki, akkor tulajdonképpen azt mondjuk, mondhatjuk, hogy tulajdonképpen saját magának árt mert ez nem tesz jót se annak, aki felé közvetíti, mert nyilvánvaló, hogy nem alakul ki egy barátságos emberi kapcsolat egy másik emberrel, akit szét vagy negatív jelzőkkel illet, de tulajdonképpen saját magának is árt, hogyha negatív dolgokkal foglalkozik, mert ez olyan, mint egy bumeráng, ami visszahat és, és megköti, lehúzza, még nehezebbé teszi az emberi kommunikációt, beilleszkedést, család, társadalomban, vagy bármiben. Nem tudom, hogy látjátok ti ezt? Hát igen, a, abszolút összefüggés a hangokkal, amit igazából tanulási folyamatnak is fogalmazhatunk, vagy fordíthatunk, a, tehát a hétköznapi életben, tehát egy ilyen esetben nyilván, hogy aki átengedi magát ennek a haragnak, nyilván nincs a tudatába, vagy nincs a, annak a tudománynak a tudatába, amivel ő tudná irányítani, koordinálni gyakorlatilag az elméjét, az érzékszervét. És hát ugye itt ennél a bakti folyamatánál egy lényeges alapdolog, hogy a hallottakat, amit a tanít tanárainktól hallunk, azt a gyakorlati életbe, és gyakorlatilag különféle gyakorlatokon át megtanuljuk azt, hogy hogyan legyünk urai gyakorlatilag az érzékeinknek, elménknek, és ne a szolgái. Tehát a hétköznapi értembe vett ilyen különféle hatásoknak, mikor kitesz bennünket az élet, és ennek korlátlanul átengedve magunkat valóban megmérgeződünk, és szép lassan megbetegszünk, elsorvadunk. És hát ezzel szemben a, a, ez a baktéri vagy védai hagyomány szintén a hangon, a halláson alapuló tanulást <coughs> emeli ki, amivel viszont mesterévé kell, hogy váljunk. És hát ebben a mai korban, mai világban én azt hiszem, hogy hihetetlenül időszerű, tehát ez nem a távol-keleti embereknek a privilégiuma, hanem ebben a mai korban rendkívül fontos a számunkra, hogy mesterei legyünk gyakorlatilag, ne a környezetünknek, a családunknak, a ura, urai parancsolói, hanem önmagunknak. Hát tulajdonképpen akkor azért, hogy csak a mi beszélgetésüket veszük alapul, akkor bizonyosítva elmondhatjuk, hogy ez a hang, a való kommunikáció, meg egyéb kapcsolatok kiépítése. Hát ezt tulajdonképpen ö, anyagi szinten is úgymond bizonyított ennek a fontossága, hogy ha negatív ö, hangenergia, negatív visszahatás, tehát az ok és okozat törvénye, hogy ez még anyagi szinten is tökéletesen működik. Tehát ez nem valami lelkicsoda a szer, Hát, Ilyen értelemben. Hát abszolút, hogy egy negatív elszólás, és ebben ember már a bíróságon És, találja, és, hogyan, és ami érdekes, érdekes te, is, te is említetted az elmét, és előbb a Géza is említette az elmét, amikor arról beszélt a kedves betelefonáló hölgyel, hogy, hogy, hogy, hogy honnan jön a düh, meg hogyha a dühös az ember, honnan és A Géza is azt mondta, hogy a dühös, akkor inkább elméből. Tehát itt az elmének itt nagyon nagy szerepe van tulajdonképpen, hogy, hogy te is mondtad, hogy irányítjuk, kontrolláljuk, vagy, vagy vagyunk. Mert hát senki nem tanította erre, hogy hogyan De, kellene. Ami a hangnál szerintem kell egy kis, ö, ö, kicsit egy kitérőt tenni arra, hogy mit, ért, hát mit értünk hangon tulajdonképpen. Mert általában van egy meghatározás, amit mondjuk a fizika is tanulunk, hogy mi az a hang. És ez tulajdonképpen a levegőnek a rezgése és ha nincs légüres térben mondjuk nincsen hang de a, a védikus felfogás nem így kezeli a hangot hanem tulajdonképpen a hang az amit tulajdonképpen minden ember érti hogy meghallani valamit mit jelent tehát például lehet hogy valaki a hang rezgést felfogja de nem hallja meg amit mondasz neki tehát hallott ő mindent de nem hallja meg ugye olyan mint a nézni meg látni ugye ez, ezért is szoktunk ezért nagy valamit nézi de nem látja tehát ha, hallja a hangod de mégsem hallja meg a dolgot na most amire a védikus ö, felfogás hangsúlyt ö, helyezi az a, az a bizonyos meghallás tehát hogy valaminek a üzenetnek a mélyebb lényegi tartalmát föl tud fogni és ez, ez egyfajta módon hangként jelenik meg az emberben, úgy, mint a, a gondolatok is, a, a, azért, főleg a, ami a beszédet illeti, még hogyha nem mondod ki, azt is egyfajta vitaként éli meg az ember saját magában, hall egyfajta hangot, mi akkor is, ha nincs fizikai hang jelen. És ezért ez a hang, ez egy elmondtabb dolog tulajdonképpen. Ezért a mantrának néha nem is kell elhangoznia olyan értelemben, hogy kiejtenie nem kell a gyakorlónak feltétlenül. Meg lehet, hogy csak az elméjében mantrázik, ez a, ez a, ez a rezgés, ez mégiscsak megjön. Mert tulajdonképpen egy finomabb dolognak a rezgéséről van szó, nem a dobhártyának a rezgéséről. Az csak, egy, az csak egy külső hordozó, igazából az elején szükségünk van erre. És nagyon érdekes, hogy biztos sokan vitatkoznának is ezzel, hogy vajon a beszéd vagy a hang mennyire fontos az ember életében, mis egyre többször van a testbeszédről szó. De tulajdonképpen a testbeszéd is a gondolatoknak egyfajta kifejezése. És én értelemben a hang részhez tartozik, a meghalló részhez tartozik, ha bár ezt a szemünkkel fogjuk érzékelni, de itt egyfajta gondolatról egy finomabb valaminek az átadásáról van szó, mondjuk a mozdvatok által. És hát persze az is nagyon fontos, és azért itt ez egy, ez egy lényeges dolog, hogy hogyha valaki komoly ö, ö, hogy mondjam, lelki gyakorlatot végez, akkor ez a fajta külsőségessége az életének, és a gondolatoknak a ha a tisztaság, ezek lassan találkoznak. Tehát magyarul nem lesz olyan, hogy kifelé mást mutat, vagy más, hogy beszél, mint ahogy, ahogy érez. Hornákos vagyok, jó napot kívánok! Szóval. Nagyon röviden, csak annyit mondanék, már régóta fogalmazó itt bennem a gondolat, meg nagyon kerülgetik itt a forrókását. Szerintem ez a hang, ez a hangolódás sal a legrokonabb. És abban benne van ez is, hogy nem kell kimondani, csak ráhangolódni. Aha. És én úgy érzem, hogy ez a... ezt közelíti meg a leginkább. de hogy tud ráhangolódni valaki egy teljesen más dologra, amit mondjuk nem is ismert, Az isteni hangra ráhangolódni. Hát úgy, hogy ezt a... történetesen itt a mantráról volt szó, akkor erre a mantrára hangolódik rá, ezt mondogatja magába, ez egyfajta ráhangolódás. És valahol a hallás is tehát az élő hang is, amit hallok, az is ráhangolódok. Ráhangolódok a levegőnek a rezgésére, szerintem. És akkor ezáltal én is értelmezem azt. Tehát itt is mondogatom magamba ezt a mantrát, akkor ráhangolódok annak a rezgésére, és akkor ezért lesz ez hang, mert ráhangolódtam. És tulajdonképpen minél tisztában képes az ember ráhangolódni erre úgymond lelki frekvenciára, annál hatásosabb számára ez a lelki energiának a hatása. Én is így gondolom, igen. Úgyhogy csak ezt szerettem volna köszönjük. megosztani, ezt a... Nagyon örömítően. szépen köszönjük. Viszont. Viszont. Viszont. Szép, szép gondolat, mert valóban én is valami ilyesmire gondolok, és ez szépen kifejező, hogyha figyelek és meghallok valamit, föl tudom fogni, az egy, az egy ráhangolódást jelent. Ha a mantrával megszólítom az abszolútat, és ezt, ezt a szívemből is elkezdem követni, nem csak egyszerűen egy ilyen mágikus gyakorlatot próbálok végezni, akkor obsz, egyszer csak rá fog hangulódni. És egy olyan, olyan természettel kerül a kapcsolatban, amire nincsen semmilyen más mód, hogy kapcsolatba kerülje. És bocsánat, talán még annyi, hogy a hogy még egy másik titkot talán így el is árulhatunk, hogy ez a mantra vagy a hang, tehát a, a védikus tanításnak a hanghatásai gyakorlatilag egy kés, készségfejlesztő dolog is egyben, mert az a belső megnyílik egy olyan új csatorna a lélekhez gyakorlatilag az a fajta intelligencia értelem, amit gyakran tehát a hétköznapokban nincs szükségünk, mert egész más az irányultságunk. Tehát anyagi, anyagi, a hétköznapi életben vívott küzdelmeink, munkánk, dolgainknak arra rá vagyunk ráhangolódva. Tehát a ráhangolódó vagy az előbbi kedves betelefonáló is mondta. De ennek a lelki hangoknak, mantráknak talán még ez a másik fő. Tehát, hogy megnyitni azokat a belső csatornákat, amelyek most pillanatnyilag még zártak. Ezzel kapcsolatban egy Juhász Gyula idézet jutott eszembe. Ő egy, én azt mondta, távírász vagyok, jeleket küldök a világba, de vajon ki fogja fel őket? Most egy elmítettél, hogy az anyagi szinten is ez a lelki dolog, hogy most tulajdonképpen van nekünk egy lelki hangzás, egy lelki vibráció, mint ahogy Géza is mondta, ez a hang, ez a vibráció teljes mértékben a lelki energiát képviseli, hiszen Isten személye, meg a neve, meg ez a hangvibráció nem különbözik, tehát közvetíti a lelki energiát. Na most én, mint parlagi ember, materialista ember, hogyan tudom fölismerni, hogy ez valójában lelki, milyen inspiráció kell nekem ahhoz, hogy ezt elismerjem, hogy az lelki, illetve, hogy azt az érzés kelse bennem, hogy én szeretnék ezzel a lelki energiával kapcsolatba kerülni. Van ilyen? <tos> igen, igen. Természetesen van. Ilyen, mint egyszerű magyar polgárlakatos gyuszi. Hát ez a lényege tulajdonképpen, mint ahogyan egy ilyen túlsz tárgyaló, ugye, aki ugye ben vannak a bűnözők a bankba, és akkor jön egy, egy rendkívül alkalmas személy, aki pszichésen képességekben minden tanulással fölértette magát, és képes a, az ilyen szintű, <coughs> tehát tudjuk, hogy nem túl magas szintű emberekkel oly módon tárgyalni, hogy ő belátásra... <coughs> jusson, azt illetően, hogy, hogy tényleg adja föl ezt a dolgot. Na most félreértésneesség, tehát nem megsérteni szeretném itt a hallgatóságot, hát mi is még ugyanebbe a cipőben vagyunk, tehát a védáknak a üzenetet tulajdonképpen ugyanilyen, mint egy ilyen túlsz tárgyalójé, tehát túlszul vagyunk ejtve gyakorlatilag itt az anyagi világnak a nagyon szigorú törvény csapdájába, tehát tudjuk, hogy a születés, öregség, betegség, halál ez, ez megoldatnak. Gordiusi csomó a tudomány számára, meg a legfőképpen a saját számunkra, és hogy ebből <coughs> miféle kivezető út, <coughs> tehát tulajdonképpen ez a hang, ugye a felső tárgyaló Isten, aki a különféle úgymond <coughs> tehát megbizottai keresztül <coughs> igyekszik jó belátásra bírni bennünket, és ugye erre, amit most te felvetettél itt az előbb, erre a legnagyobb bizonyítéka az, hogy hát akiket mondjuk mi személy szerint ismerünk, meg mi magunk is, hogy mondjuk milyen fajta életet éltünk azelőtt, és hogy milyen hatást gyakorolt gyökeres változást emberek életében ez a fajta külső hanginformáció, ami aztán előidézte azt, hogy végül is feladja akár a, tehát az ateizmusát az ember. Ez egy lelki gyógyszer akkor, hogy, hogy például, hogyha nekem valami betegségem van, teljesen független attól, hogy én hiszek a gyógyszer hatásába, vagy nem. Tehát, hogyha beveszem, használom, tehát magyarul végzem azt a folyamatot, amit az orvos előre a gyógyszer kapcsolatban, akkor meggyógyulok? Tehát ez lelki értelemben is működik ez a dolog? Igen, igen, abszolút. Tehát ugye, ha hiszünk, hanem a gyógyszerekbe, ugye az orvos ezt föléri a számunkra, ad egy terápiát, ezt ö, betartjuk, és működni fog. Tehát most persze egy ideális helyzetről beszélünk. Persze vannak mellékhatásai a egy Természetesen gyógymódokról de, de hat. Tehát, e, e, tehát ez, a, ez a fajta... E, Vajsnavi, vajsnavizmus, vagy a védai ö, formula is. Tehát az akarat akaratunk ellenére képes hatni. Tehát erre vannak különféle ilyen történetek is. Na, akár. Na most, az érdekelne engem még, mert ugye az elején beszéltünk arról, hogy te egy ilyen lelki közösségnek az alapítója vagy, és ott is és most is Szeged melletti Nandafala, vagy egy hindu közösség. Tulajdonképpen az egész közösségnek, az életének az alapja, ez a mantra-jóga ennek a lelki tisztító folyamatnak a végzése beépíthető egy keleti kultúrának a lelki folyamata a magyar életvitelben? Hát abszolút mértékben, mert tehát mi, én úgy gondolom ugyanolyan emberi minőségek vagyunk mi is, mint a keleti emberek, Habár látható, hogy ők a mai napig is a fő életelvük az, hogy megpróbálnak együttműködni a természettel, még azért a nyugati embernél látszik évszázadok óta ezt megváltoztatni próbálta. De természetesen, a, mint emberi minőség ugyanazok vagyunk, Abszolút, ugyanakkor egy egyetemes dologról van szó, tehát nem az indiai embernek találták ki. És, tehát abszolút mértékben beépített. Tehát egy magyar egy ember, hogyha úgy gondolja, hogy lelki akar élni ilyen módon, akkor azt teljes mértékben be tudja építeni az Én. életébe. Úgy, módon. hogy nem furapóknak jelenik meg a világban. De furapóknak fog azért megjelenni. Azért ne legyünk <gül> teljesen ö, ennyire Tehát op, legyünk optimisták, de legyünk ezt is tudomásul, hogy az, aki szembe helyezkedik a, a ahogy ah, mondjam, csak megszokott, megszokott, a megszokottal az fura, fura lesz, Igen. de hát nagyon fura, annyi fura ember van ebben a világban, ha. hogy szerencsére ugyanakkor a tolerancia is nő, növekszik egy kicsit, és az emberek eléggé elfogadókkal, a elfogadókkal, furasággal szemben. Én például az Interpress magazine olvastam, hogy Párizsban, amikor az ember, első ember esélyt használt, elvitték az elmegyógyhintészetbe. Mert annyira fura volt, hogy valamit a feje fölött Igen. tartott, hogy, hogy, és még most az egész világ a feje fölött tart, valamint a helység az első, a nap. Tehát ez nem egy idegen dolog tulajdonképpen, ez egy egyetemes törvény, egyetemes dolog. És könnyű ezt beépíteni a mindennapi életünkbe? Ezt a mantra a hát, önképzést, önmegulósítási hát formátor. ez látásmód, tehát igény kérdése, tehát hogyha az ember úgy érzi, hogy tehát nincs semmi probléma itt a világban, meg a, ő szerepkörével sem minden tökéletes abszolút ideális és harmonikus minden bár én nagyon kötve hiszem, hogy, hogy ilyen felfogású ember létezik <kül> tehát mindig vannak óriási problémák tehát tehát mivel én úgy látom, úgy gondolom, hogy az embereknek alapvetően nagyon sok magyarázatra, problémára, orvoslásra van szükségük, éppen ezért, mikor az ember ez egy próbát magyarul, mint az orvossággal, az van egy ajánlat, hogy itt van ez az orvosság. Tehát ezen a szinten én úgy gondolom, hogy bárki bármilyen módon ezt elfogadhatja, tehet egy próbát, mert... Gyakorlatilag semmiben nem kerül. Nekem azért is tetszik ez az egész mantra joga folyamat, mert ugye itt az egyik fő dolog az éneklés. És láthatjuk a világban, bármilyen ember, ha bánatos, ha jó berúg, ha valami öröméri, ha ilyen vagyon álpadba kerül, mindenre van valami éneklési lehetőség. Én És tulajdonképpen, Én hogyha hogy ha már ennyire a vérünkben van, hogy úgyis nem idegen tőlünk, akkor ezt a mantra jogát zeneit. Bármikor konyhában énekelhetünk, hát sokan ugye fütyű még meg énekelnek főzés közben. Tehát tulajdonképpen ez, ez nagyon könnyű beépíteni a minden a életünkben. És ráadásul még lelki haszonnal is jár. Igen, igen, valósz, valóban, hogy a előbbi telefonáló a ráhangolódás, tehát hogyha az embernek van egy ráhangolódási vágya arra, hogy, hogy jobbítani valamit a, a önmagán és ezáltal, jobban látni, tehát nyilván, hogy ha jobbítok önmagamon, akkor mindjárt pozitívabban is sikerül látni a akkor mindenképpen az ember tehet egy próbát. Tehát veszteni valója nincs, veszteni nem fog semmit. Vajon, hogyha az emberek egyszer mondjuk megállnának este lefekvés előtt, és átgondolnák a napjaikat, és hogy képesek lennének jó, reálisan számbe venni a napi tetteiket mondjuk a beszéd területén és ki tudnánk szorozni, osztani hogy a napi mondjuk 10 órai beszédemből abból mennyi volt a jó, mennyi volt a rossz a hangvibráció és ugye ezt úgy reálisan megítélnék és meg lenne a törekvés bennük, hogy csökkentem a negatív hangvibrációt és lehetőleg minél jobban teljesen nullára hát tulajdonképpen az ez, ez, ez egész világ egy mennyország lehetne, nem? Hogyha minden emberben az a törekvés meg lenne. És sok ember jelne. nagy bajban lenne, mert azt mondta, hogy de hát akkor miről beszéljük? Akkor nem beszélni. M mert nézd meg, hogy, hogy a Főleg, amit a média közvetít, és az emberek rendkívül módon a befolyás alatt állnak, az túlnyomó rössz negatív gondolatokat tartalmaz. Tehát valaki, valaki ellen, valamit kritizálunk, valami rossz, valami rosszat hallunk, tehát valami mondjuk balesetet hallunk, vagy valaki ciki sem viselkedik, és akkor ezen lehet csámcsogni. Tehát nagyon kevés az az olyan dolog, ami igazán pozitív. És, és feltételezem, hogy ha, ha ez jelenik meg a nyilvánosság előtt, akkor olyatok a fejekbe is a hasonló arányokban lehet a jó, illetve a pozitív és a, a visszahúzó dolgoknak a, a mennyisége. Hmm. Gyerekkorom, gondolom ti is olvastátok, Timur és Csabata című hmm. csodálatos kis regényt, vagy elbeszélést nem is tudom minek lett titulálni, vagy mi hívatosan, hogy ott ugye a szánkójukat is felapították az öreg néni, mert fázott, meg hasonló. Hát, hogyha a mai világhelyzetet nézem, akkor nem szánkót apítottak volna fel, hanem bementek volna az öreg néni lakásába, és megnézték volna, hol van elduvat. Pénz, meg és tévé nem rád, nem teabították meg minden... És <laughs> volna. Tehát, hogy tényleg, az mennyire változik a, a, a világ helyzete, hm. hogy... És ebben, amit mondtál Géza, hogy... Hogy sokszor nem is kell a hangot adni, Csak elég, elég képeket mutatni, Ezek sok negatív dologra, és az emberek ehhez hozzászoknak. Van egy telefon. Oké. Okay. Halló, Halló, tessék? Tessék? Halló. Igen, ismét az első telefonálom, Még egy két gondolat erejéig. Uh, mondhatom? Igen. Jó. Arra jutott teszemben, hogy elhangzott az, hogy, hogy a hang az, az fizikai hang, el vagy sem, hogy, hogy biztos, hogy van, mert hogy, hogy van belső hallás, és van belső hang. Igen. Tehát, hogy a hang az biztos, hogy nem csak fizikai hang, hanem mivel van belső hallásunk, és halljuk a belső hangukat. Mert hogy amit gondol az ember, azt is hallja. Tehát tulajdonképpen a, a gondolat is valamilyen hangon keresztül azt is hangon keresztül érzékeljük, csak nem egy külső, hanem egy belső hangon keresztül, ugye? Igen. És um, tehát már, már akkor azt is meg lehet vizsgálni, hogy milyen az a hang, ahogy, ahogyan én magamban uh, beszélek, és, uh, és valahogy úgy, úgy mentem tovább gondolatban, hogy, hogy azt is... <tos> Igen, Ittos, most visszajött. Hogy azt, azt is fölfogjuk sokszor, nagyon sokszor, hogy mit gondol a másik. Nem, tehát, hogy nem csak, már csak nem csak az a kérdés, hogy, hogy hogyan beszélek kifele, hanem már ott kezdődik a dolog, hogy, hogy belül mit gondolok. Igen. Meg hogyan gondolom azt a valamit, belül milyen hanggal, milyen indítástással, milyen hozzáállással, ahogy beszéltetek, hogy haranggal, vagy, vagy ö, jó érzéssel ö, gondolom azt a valamit, tehát, hogy mert amikor arról van szó, hogy hogy vajon ha az emberek a, úgymond a jó vagy a rossz tehát a rossz hangvibrációit fölcserélnék jóra <kül> szerintem is egyébként akkor, akkor egy, egy isteni világunk lenne, vagy lesz de hogy mit is akartam mondani, ja igen hogy hát hogy fizikailag nehéz ezt fölcserélni anélkül, hogyha tehát, hogy előbb belül kezdődik e valami, igen. nem? Igen. Egy belső hozzáállással, hogy, hogy akkor hogyan gondolok a másikra, most, most rosszat gondolok róla, mert akkor, akkor lehet, hogy tényleg haragudni fogok, vagy pedig elfogadom azt, amit uh, csinált, és egyfajta megértéssel közelítek, mondjuk. Szóval érdekes kérdés, igen. És akkor, akkor már az a belső hang is más, már más a gondolat is, tehát a tartalma is. És... Uh, itt, itt nekem az volt, a, az, azt tetszett inkább, ami eszembe jutott arról, hogy, hogy, hogy meg is érezzük egymás gondolatait, tehát nem is kell kimondani ahhoz, hogy, hogy tehát bizonyára a gondolatnak is van valamilyen vibrációja ennek a, a belső hangnak, mert azt is megérzi a másik ember, tehát hogyan érzi meg valamilyen fajta rezgés, vagy nem tudom mi által, csak az egy másik, mint a fizikai hang. <sínt> mm? elnézést, hogy <és kül> beleszólok, de okay. ez már a, a szeretetnek a szférája. Uh -huh. Ezek a, <kül> <kül> a megérzések, ami hát ugye nagyon periférikus, tehát a mai világba. tehát igazából nem szeretetről, hanem kihasználásról, kizsákmányolásról beszélünk, beszélhetünk, és ezek a <kül> megérzések, mikor ráhangolódok már a másikra, <kül> itt már egyfajta mélyebb húrok pendülnek. Szerintem de ez de ezt nélkül is sokszor megérezzük a másik ember gondolatát, mert ez mindenkinek egy képessége, csak hát ha az ember nagyon eltávolik, akkor ritkábban hallja meg, de azért tehát hogy mondjam, megkeményedett emberek is meghallják szerintem a másik gondolatát, csak az más kérdés, hogy figyelembe veszi mert nem, nem a szívét fogja, ami, amihez az, az eltalált, azzal fog utána, hanem az elméjével gondolk, fog válaszolni. De szerintem meghallani sokan meghallják, mindenki meghallja kisebb-nagyobb mértékben, csak hogy kezd ezzel valamit, az, az a kérdés. Hogy milyen, milyen... Összhangban van az elme hallása, meg a szív nem? Igen, és aztán az annak való, hát hogy figyelmet is fordít rá, hogy igen. De hogyha nekem egy ismerősön fölhív, és azt mondja a telefon, hogy gyuszkó kész a mákos guba, gyere gyorsan, akkor nekem az elmém, meg a szívem teljesen egy húron pendül, és már is ez vannak a cél felé. Hogy szerintem itt a szeretetet nem érdemes külön kategóriába venni, mert végig is arról beszélünk mert a szív hangja az a, az a szeretett hangja. Mm, igen, tehát, igen. Ö, és, és ez mindenkiben ugyanolyan egyformán létezik ez a vágy. Az, az más kérdés, hogy mit csinálunk a gyakorlatban, de szerintem nyugodtan beszélhetünk arról, hogy, hogy mire vágyunk, mert, ö, mert az is ugyanolyan, ugyanannyira létező dolog, mint amit mondjuk most kicsit tévesen a tévé meg a, ez az által ö, csinálunk. Ezért tettünk volna? Igen, igen. Jó. Köszönjük szépen, is ismét telefonál. Mivel időm már nagyon kevés, azért nem tudom, hogy egy ilyen záró mondat erejéig mindenből kérnék valamit, hogy valami pozitív hangot a világba, ami megérinti az elmét is és a szívet is a kedves rádió hallgatóknál. Tényleg elittem. El. Most hogy mindenki a másik. másik el, az vagy vagy nem hallani, nem mi? is sabotogat, és szeretnék hallani pozitív valamit a Most tegyük unszoljuk, hogy most nem nem könyv, nem könyv, nem pozitívat nem mondjon nekünk ittem. Hát én azt gondolom, hogy hogy a mai világban tényleg nem akarom ismételni önmagam ez a, a igazán nehéz dolog. Tehát ehhez, és azért nehéz, mert ehhez az embernek a jobbik énnyit kell elődeni a jó érzéseit, amit sokszor azért nem tesz meg az ember, mert akkor abban a pillanatban vesztesnek érzi a többiekkel szembe magát, hogy kiszolgáltatottnak, és ezt valahogy egyfajta ilyen, ilyen félelemmel kötődik össze. És hát én azt gondolom, hogy ettől nem kell félni, és hát bátran vállalja az ember, merjen, merjen, hogy úgymond jó lenni. De nem könnyű természetesen. Hát én azt, azt mondom, hogy ne érezze magát senki bizonytalanul, hogy kipróbáljon egy, egy, egy ilyen lelki folyamatot, egy, egy mantrát. De azért legyen a tudatában, hogy egy valami nagyon hosszú útnak a kezdeti lépését teheti meg ezzel, ugyanakkor joga van hozzá, hogy megtegye. Ez nem olyan dolog, hogy hindulnak kell születni, vagy, vagy nem tudom, Indiában kell születni, ehhez, ehhez emberként, sőt, minden élőreinek joga van hozzá, de hát az ember talán föl is tudja fogni, hogy élhet ezzel a jogával. És, és ezekkel a pozitív rezgésekkel igenis tudatosan kapcsolatba kerülhet. Hát én annyit gondoltam, vagy annyit mondanék még ezzel kapcsolatban, hogy ha az ember elfogadja a saját helyzetében az, hogy nem tökéletes, és minden pillanatban az élet minden út kereszteződésében ő szüksége van másoknak a segítségére ilyen vagy olyan mértékben, és elfogadja azt, hogy értékek minden emberben vannak. Sáadásul nagyon nagy értékek olyan emberekben vannak, akik tényleg lelki életet élnek, egy komoly lelki megvalósítással rendelkeznek, és nem csak elméletileg, hanem a mindennapi életben, akkor már csak azért is érdemes, kedves szóval, jó szóval viszonyulni mindenki felé, tehát pozitív értelemben jó hangvibrációt ö, ö, megnyilvánítani feléjük, hogy azokat az értékeket, amik előtt rendelkeznek, azokat, ami megismerjük, képesek legyünk elsajátítani, és a mi problémás élethelyzeteinkben használni hiszen, hogyha mondjuk itt a Gézának van egy nagyon jó tulajdonság, és több nagyon jó tulajdonsága van, de én vele haragott ellenségeskedés meg negatív viszony táplálok, akkor nyilvánvaló, hogy nem lesz nekem lehetőségem megismerni az ő személyét és az ő jó tulajdonságait. És lehet, hogy egy nap, két hét, egy év, tíz év múlva olyan életszituációba kerülök, amivel nagyon könnyen pillanatok alatt meg tudnám oldani ezt a nehéz helyzetet, hogyha ismerném megismertem volna annak idején az ő, ő, ő jó tulajdonságait, ennek a problémának a megoldási készségét, hogy ő ezt hogy oldotta meg milyen. Tehát bizonyos értelemben saját magunk ellensége is vagyunk, ha más emberek felé negatívan közeledünk, mert nem kapjuk meg azokat a pozitív értékeket, amikkel ők rendelkeznek, és amiket mi tulajdonképpen fölhasználhatunk. És ennyi önzés az emberben kell, hogy legyen hogy a másik emberek, az előtte jártak, vagy akik valamilyen dologban többet, jobbat tudnak, jobban megvalósították, hogy ezeket a dolgokat ugyan, mint a méhecske a virágra, ide megy, elhozza a, a, a, a nektárt, utána átmegy egy másikra, onnan is összegyűjt egy kis nektárt sok virágról, végül a kaptárba kialakul egy gyönyörű kis méz. A dolog, amit örömmel fogyaszt az ember. Én ezért javaslom mindenki számára, hogy tényleg lelki élettől függetlenül, még matesta szinten is, pozitívan, szeretetteljesen viszonyul mindenkihez, de hogyha beleveszi még a lelki életet, akkor még tökéletesebb. Köszönöm, hogy velünk voltak, meghallgattak, két hét múlva is mit a Kréta és szeretném a figyelmüket felhívni, hogy a most következő Góvinda konyhája rovatban továbbra is vendégem lesz csékeimre, Imre, Nandafoló alapítója és jelenlegi lakosa is. Köszönjük a visszanthallásra